Capitolul 63. Mileniul Atenția mi-a fost iarăși îndreptată asupra pământului. Cei răi fuseseră rădistruși, iar trupurile lor moarte zăceau pe suprafața lui. Mânia lui Dumnezeu îi pedepsise pe locuitorii pământului prin ultimele șapte plăgi, făcându-i să-și muște limba de durere și să-l blesteme pe Dumnezeu. Pastorii falși au fost obiectul principal al mâniei lui Dumnezeu. Ochii le-au putrezit în orbite și limba în gură, în timp ce ei erau încă pe picioare. După ce sfinții au fost eliberați de glasul lui Dumnezeu, mulțimea celor răi și-a întors furia unul împotriva altuia. Pământul părea inundat de sânge și de la un capăt la altul se aflau trupuri moarte. Pământul arăta ca o pustie părăsită. Orașele și satele, dărâmate de tremur, zac în grămezi. Munții s-au mutat din loc, lăsând în urmă caverne mari. Stânci colțuroase aruncate afară din mare sau au smulse din pământ, erau răspândite pe toată suprafața lui. Copaci mari fusese răsmulși din rădăcină și presărați peste tot. Aici va fi locuința lui satana și a îngerilor răi, timp de o mie de ani. Aici va fi limitat să cutreiere suprafața distrusă a pământului și să vadă rezultatele răzvrătirii lui împotriva legii lui Dumnezeu. Timp de o mie de ani poate să se bucure de rodul blestemului pe care l-a produs, limitat doar la pământ. Satana nu va avea privilegiul să călătorească pe alte planete ca să-i spitească și să-i necăjească pe cei care nu au căzut. În acest timp, el suferă în cel mai înalt grad. De la căderea lui și-a exercitat fără încetare trăsăturile rele. Atunci, însă, îi se va lua puterea și va fi lăsat să mediteze la rolul pe care l-a jucat în tot acest timp, și să aștepte cu frică și cu tremur viitorul îngrozitor, când va trebui să sufere pentru tot răul pe care l-a făcut și să fie pedepsit pentru toate păcatele săvârșite din cauza lui. Am auzit strigătele de triunf ale îngerilor și sfinților răscumpărați, ce sunau ca zece mii de instrumente muzicale, pentru că nu aveau să mai fie chinuiți și ispitiți de satana și pentru că locuitorii altor lumi erau eliberați de prezența și de ispitele lui. Apoi am văzut tronuri, și pe Isus, și sfinții răscumpărați, stând pe ele, iar sfinții împărățeau ca împărați și ca preotă a lui Dumnezeu. Hristos, împreună cu poporul său, îi judeca pe cei răi, morți, comparându-le faptele cu cartea statut. Cuvântul lui Dumnezeu și judecând fiecare caz, potrivit cu faptele făcute în trup. Apoi le distribuia celor răi porția pe care trebuiau să o sufere, în conformitate cu faptele lor. Aceasta se scria în dreptul numelui lor din Cartea Morții. Satana și îngerii lui erau judecați și ei de Domnul Isus și de Sfinți. diapsa lui Satana, avea să fie mult mai mare decât a celor pe care îi înșelase. Suferința lui o va întrece atât de mult pe a lor, încât nu se va putea compara cu ea. După ce vor fi pierit toți cei pe care i-a înșelat, satana avea să trăiască și să sufere încă multă, multă vreme. După ce s-a încheiat judecata celor răi morți, la sfârșitul celor o mie de ani, Isus a părăsit cetatea, urmat de sfinți și de o suită de îngeri. El a coborât pe un munte mare care s-a despicat la atingerea piciorului său, devenind o câmpie întinsă. Ne-am uitat apoi în sus și am văzut cetatea cea măriață și frumoasă cu douăsprezece temelii și douăsprezece porți, câte trei pe fiecare latură și cu câte un înger la fiecare poartă. Noi am strigat, cetatea, cetatea cea măriață se coboară din cer de la Dumnezeu. Ea a coborât cu toată splendoarea și slava ei orbitoare și s-a așezat pe câmpia cea întinsă pe care o pregătise Isus pentru ea.